والعافين عن الناس خلق معقول در گزر کول یعنی که او هی توسله او سرا واسطه ده نوبیا در گزر ماملو كي. والله يحب المحسنين داس سه خلق محسنان وی او الا محسنانو سرا مین کوي نو چکم انسان الله سره من لري دا غده پارا هر سپری هر سहीर کی نوبیا خلق معقول هم غته آسان شي. نور سقول دي ده جنت ده پارا والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلمو انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله او دہی دا حال دادی چکه چرته د بهای کارته اوشی یا د سګونه کول په وجه په خپل ځان ظلم وکي نظر ورته الله وریا شي، او دا غنه د خپل ګناهونو مافي غوړي یعنی کثرت سره استغفار نور سکول دی ځکه چې د الله نه سبا بل سوکته چې ګناه ماف کول شي او هی کس په خپل غلط کار باندې تینتیا نه کوي یعنی چې غلطی اره مخامخ شي نو وې منی اسلو کې خپل غلطه ډاټا ویګی نه په هغه بحث نه کوي ددا څ خلکو بدلا د خپل رب سره دادا چې او هی به معاف کوي او په داس باغونو کې به با او ورداخلی ورداخلي چلانده به نهرو نه او آه الته باغوی همیشه هميشه اوسې څنګه خبر لده دني کومل خلکو د پاره ستاسو ډیر دورونو تیر شوې دي دزمه کې پمخ اوږړځي او اوګوري چې د هغه خلکو سو انجام شو چاچی د الله حکمونه درو کړلې وو دا د خلکو لپاره صفا او خاره یو خبرداري ده او کم خلک چې د الله نه یریږي دا هوی د لپاره هدایت او نصيحت ده ولا تهینو ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین او حمت مبیلی غم م کوي امتا سب غالب یه کتا سو مؤمنانه یه وز دغم اورنج هم ډیر کبي شي ځې وقت انسان دا نشي کابو کولې خو یو خبره یاد ساتی چې د الله مدد سره انسان هر شي کاوه کولی شي زکه ټولونه اول سوه کم ور کړې شې ودي واستاینو بالصبر د صبر او د منجلمن اونې صبر کوي او د الله نه مدد وغوړي د دې لپاره موږ یو کار تیار کړی دی په هغه کې د رنجوغم علاج دی ولې چې رنجوغم انسان د وینو په شانتي د نننن کوکلې او د انسان صلاحیتونه زایکه دل شروع شي ګوري حالات نه بدليږي خو انسان لزان بدلول پکاروي او ځان تاسو د الله د مدت نه بغیر نشي بدلوله رنج شرنجو غم کې انسان کم کمزور شي نو د دې لپاره سدي چې په اغي کاټ کې داسې دواګانې جمع کړې شوې دي چې کوم د رنجو غم د علاج لپاره نبي صلی الله علیه و سلم خېل دي کدا دواګانې انسان وې نو د او د رنج علاج کې دي شي احمد مبیلې غم م کوي او متاسبه غالیب یې کتا سو مؤمنان یې په دې وخت کې کتا سو ته زخم در رسیدل دي د جنگي اوحت په بیللو کې نو تاسو نه ورانده هم دا زخم استاسو مخالفې ډلې ته رسیدل دي دا خو د زمانې واری دي چې مونږه د خلکو په منسکي او ورو ورو پ تاسو باندې دا وخت زکر اورستل شو چیلہ معلومول غوختل چې پ تاسو کې اریشینی مؤمنان سوق دي او هغه خلک چې داکول غوختل جو واقع واقعي دغه دي او يت تخه د منكم شهدا د شهدا یو مطلب خو شهید دی او, او دوهم مطلب ي لته كونوا شهدا علی ولا شهدا او دوی مطلب ي لته كونوا شهدا علی الناس ولا شهدا دي ځکه چې امت کې چاله د شهدا کردار ادا کول دي او کې هم دا خو بیان ضروری دي یعنی کومه به حیثیت امت مسلمه خپل کردار ادا کول غواړو نو بیان ضروری دي چې پمنګګه دې یو څو خو بیان وی په دې کې أهم‌ترین صبر تقوا او د غم او د غصې په شانتی د منفي اسرااتنا نجات دی ځکه چې ظالمان خلک الله نه خوخي او هغه د دې ازمایښ په ذریعہ مؤمنان جدا کول وغختل او کافرانی توکل وختل ائستا سودا خیال دي چې تاسو به اومدغه سجن ته لړ شي هلکه الله خلا دانه د معلومه کړي چې پتا وسکه هغه خلک څوک چې اووی د الله په کې سر قربانو ول ولدي او د الله لپاره صبر کول ولدي تاسې تاسو به د مرګ ارزوګان کولې خدا د اغه و خبره وا چې له مرګ مخ ته نه و راغله ځکه اوه د اول د ساهو کرامو رزلتلانو ډیر شوق او چمنګته دهوم شهادت بلوشي او خاص طور اغه کسان چې بدر کې نو شریک شوي دا دي اغه او تاسو مخ او تاسو اغه پستر ګولیدو وما محمد الا رسول محمد صلى الله عليه وسلم نور سن دي بس یو رسول دي ددن مخکي نو رسولان هم تیر شوي دي نو کدي مرشي یا او جلي شي نو آیا صبح پشه بیا تر واپس زاي زکه چې جنگي اوه د خبره مشهوره شوهه چې تاس صلى الله عليه وسلم شهيد شوي نډير صحابه کرام رضال الله انو همت اوبې للو چې اوس کومه مسلمانان شوم نو اوکو چموږه کده الله رسول صلی الله علیه و سلم پاتې نشو نو ویل شو چې نه چې چا دا رسول صلی الله علیه و سلم را لګل دي هغه خو جندې ده کنه ټیک دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم پخپل ځای او چې څوک هم تاسو د دی دین ترسته را ویلی دا هم مینا پخپل ځای خو چیرې هم خپل دین د شخصیات او په سہاره مکایمه وي چې فلانی بنده کومګه کوي نو موږ به خيو کاغه لاړ شي نو به خراب شو نه دین چې کم دی هغه د الله د خاطره کار دی انسانان خټول راغلل او لاړل امبیا هم دنیا کې راغلل او او دغه شانتي د امبیا پس هم په امت مسلمانه کې به ډیر خلک زیو رازي خدا نه دا چې کسوک وی نومونګه به خکور نه کو کسوک نه وی نومونګه واپس شو د الله ذات خو هر وخت ګوري یاد لري څوک چې پښه واپس لاړو اغ د الله ه نقصان کی کې البتهڅوک چې د الله شکرګزارو بندگانام جوړ شو هغوی طب به الله د هوی بدله ورکي یورو والاسیز د الله د اجازت نه بغیر نه شي مړ کې دی د مک وقت خویکلی شوي دی سووک چې په د اراده کار کوي چې په دنیا کې ورته ساب میلو شي اغلبهمون د دنیا نه صحسه ورکو نو تی منه اغلبه هم د دنیا نه صحسه ورکو او سووک چې په د اراده کار کوي چپه اخرت کې ورته ثواب ملو شي اغه تبہ د اغېنه ورکو وڅنځ ز شاکرین او شکر کوله وله ولوبمغه لهوی بدله ضرور ورکو د دین مخ کې ډیر پیغمبران دا ستیر شي ودی چې ډیرو خدای پرستو خلکو د اوی سره شریک جنگونه کړی دي په اوی باندې چې کم مصیبتونه د الله پلار کې راغلي وو په اوی ځونه نه و مات شوی کمزوري نه وخاره کړي او د باطل مخ سرونه نه و ټټکړي دا صبرنا خلک الله خوښي اوهي بسداد واوچي ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ازمونغا رب ازمونغا گناہوں نہ معاف کی ازمونغا پکار کی چزمونغا اس زیادتی شویوی اغه معاف کی ازمونغا مضبوط کی او د کافرانو په مقابله کی امداد وکي دا سه بیا الله سه انعام اخدې نو دا چې الله ورله د دنیا ثواب هم ورکړو یعنی اووی په دنیا کې کامیابی وجن تیر کړو او د دین بهتر د آخرت ثواب هم ورکړو او الا داسې نیکان خلک خو خوي یا ایها الذين امنوا ایغه خلکو چې ایمان امروړی دی کچری تاسو د اغه خلکو په اشارو باندې عمل وکړو چا چې د کفر لار خپل کړی و نو اووی به تاسو واپس پشا کفر ته بوزي او تاسو به نه مراد شي د اووی خبره دي حقیقت ده دی چې الله ستاسو مرګې او مدد ګار او اوغ ډیر خمدد کولو والادي ډیر زرغ وقت راتللو والا دی چې مونګه به د هک نه د انکار کولو والا خلکو په زړو کې رو اوغور ځو ځکه چې اوهوی د الله سره داسې سزونه ششریک کړی دي چې د هغوی د شیک ک د لو په هکله الله ه صنت نه د نازل کړی د اوغوی آخری ځای د اوسدو دو, دو زخ دی او ډیر خراب ځای دیغ چې د ظالمانو طببه ننسب کېږي الله چې د امداد کمه و د استاسو سره کړیو هغه واده هغه پورا کړو په اول کې تاسو د هغه په حکم سره هغه وجل یعنی خپل دشمنان خو چې کله تاسو کې کمزوري ښکارا شو او خپل کار کېم اختلاف وکړو او څو وخت چې الله تاسو ته تا هغه سې ښکارا کړو د کم س سره چې ستاسو محبت وو یعنی مال غنیمت نو په هغه وختم د خپل سردار د حکم خلاف ورزي وکړو یعنی د نبی صلی الله علیه و سلم کړو دغه چې پتا وسو کې څو خلک د دنیا تلپګار وو دا دچا واره کوي لیکيږي نبی صلی الله علیه وسلم سره جنکه شرکت واله وتا او څو خلکو د اخرت خواش لرلو یعنی هر گرو کې دوه قسم خلک وي خو نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو رضوان الله نو دا سي تربيت کړي وو چې اخرت کې کم خلکو اووی ډیر پخت شي وو د هر دور خبره صفا صفا بیان کړې دي دا خبره مونږ د پاره ده ته څه چې د الله مدد خورا زی د الله واده ده اغه تاسو سره ده کدا تاسو پریشان مومنان یې خود مسلمانانو نقصان اکل کیږي چې کله هغه په خپلو کې اختلاف کوي چې کله تاسو کمزوري او خپلو کېم اختلاف وکړو د مسلمان امت د زوال ټولونه لویه وجه خپلو کې یو بل ته ویل دي او دا افت دمر عام شوه دي د کور پس ته او د خاندان پس ته د معاشره پس ته د ملک پس ته هر کس یو بل پسې شوې دي یعنی د خپل غلطیانو ورته پته نشته خود بل غلطیانو رانیوالو پسې لګیدلې دي د اومد د زوال او د ناکامۍ دغه غټوجه د مال مينه ده د دنیا مينه ده او دغه غټوجه ده د رسول الله صلی الله علیه, علیه, علیه و سلم د سنت انکار د رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقې پر خودل استاذ صلی الله علیه و سلم د اطاعت نه انکار او سلورما چې نیت خالص نوي د اخرت په ځای د دنیا د پال د کول یاني د دی دین په پرده کې د دنیا شهرت حاصلول د دې د زوال او د ناکامۍ اسباب نن زمونږ د مسلمانانو د دې زنونو طرف ته اړو توجه نشته چې مونږ خپل اصلاحو کو مونږ لوی لوی بحثونه کو کچیر محفل کې دا بحث اوچېړل شي چې په امت مسلمه باندې د اوبد وخت ول راغله دي نسوک بسوجه یادي سوک بس او چې کم اصل وجوهات دي هغه زمونږ نه هیر ځکه چې مونږ قران اغه وجوهات دادی چې ترسو پوره په اتحاد نوي وا تاسو به حبل الله جميعا نوي هر مسلمان د بل مسلمان احترام او نکی دیو بل پغلتیا نو پر د اچول واله نوي دیو بل د غلطیا نو اصلاح کولو واله نوي بیا دا چې د دنیا محبت کم شي د الله د خاطر ژوند مال او وخت لګولو جذبه وی بی. بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د اطاعت جذبه دی وی هر کار کې دا ګوري کټالم وی او کتبلیک چې د نبی صلی الله علیه و سلم ستریکو وا چې کوم ځای کې مشکل راپی خوشي نو د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه وګوري بیا کې دین نشي چې کامیابی او نشي څنګه چې په دغه مصیپارو کې وو چې حضور صلی الله علیه و سلم د اصلاح کار په سلوور طریقو کړو تلاوت کتاب تسکیه نفس تعلیم کتاب او تعلیم حکمت نن تاسو ګوري چې ډیرو زونو کې د کار کېږي خدا سلور سزونه نشتا نو چې ترکه مې د سنت پيروي او نشي نو هغه طریقې مونږ کې نشيراتلې تر هغه پورې زمونږ حال نه بدليږي بیا خو بکل مونږ د رنگ کله د نسل او کله د نور سوجې نبي الی او بیا دا چې دا کار اخالسن د الله رضا او د آخرت جزا د پاره کول نو پس دا هغه الله تاسو د کافرانو په مقابله کې پشا کړی چې پتا سو ازمایش وکي او هغه د دې چې الله بیا هم تاسو معاف کړي زکه چې په مومنانو باندې الله ډیر د رحمت نظر لري یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو منډه وهلې چې تم په شاهوم نه قتل او رسول دته د شانه ناري وهلې په دغه وخت کې الله تاسو ستاسو تاسو کار دا بدل درکړه چې دغم د پاسه غم درکړو یعنی تاسو د میدان جنگ نه تخته دی د نبی پاک صلی الله علیه و سلم آواز هم نو ل تعالی په دنیا کې په دغه میدان کې تاسو له تکلیف درکړو چې ستاسو طریقا ټیک نه و چې د بیا د पारा تاسو ته دا سبق ملوشي چې سیز ستاسو د الله سره لالشي یا سم در باندې نازل شي نو چې په غیبانده خفغان اونکې الله تاسو د ټولو کارونو نه خبر دی د دې غم نرستو بیا الله پ تاسو کې په ځنی خلکو باندې د دا اطمینان داسه حالت راوستو چې هغه له خوب جټي ورکولې خویو وبله دل چې ټول فکر بس بس خپلو فائدو باندې وو او دی الله په حق لا قسمه کسم دا سه جاهلانه غمانونه وکړل چې هغه د حق نه سراسر خلافو دا داخلك اوسوي چې آیا د دې کار په جلالو کې زمونږ هم سه هسهشتہ یعنی منافقین ورته وایا چې د چاپکه هیڅ حس څه نشته د دې کار ټول اختیارات د الله په لاس کې دي زکه چې اوی خپل د شاده پاتې کېدو شرمندگی ختمول او غختله چې نا خبره خو اصل کې چې تاسو زموږه خبره اونم اناله مونږه غختله چې د نن پادشاه وی او جنگم کړی خو تاسو اونم اناله زکه مونږ هم تاسو مرګرتیا اون کړې شو او بیا به اوی دم ویل چې زموږه خصوص او رنه سوکمنه همنه زموږه خو شفاسله هم نشته او فرمایل چې فیصله خدا الله په لاس کې ده اومده الله په کوم نبی صلی الله علیه وسلم د مدینې نه بهر تلو په اصل کې د خلکو پزړونه کې چې کوم خبره پټه پرته ده هغه تاسو ته تا انځاهري د دوی اصلی مطلب دا ده چې کچره د مشره په اختیاراتو کې زمونږ سره لږ ډیر اختیار وي نو مونږ بدلتا نوو بجل شوي ورته وایا چې کچره تاسو په خپل کورونو کې هم و خو چې د کو خلکو دپاره مرگ لیکلی شوي وو هغوی به په خپله د خپل مک ځونو ته راتل لوي او دا کم کار چې اووشو دا ځکه وشو چې څ ستاسو پهنو کې پرتي چې اغا الله او عزمای او څ خیرې چې ستاسو په زو کېدي چې اغا الله چړ کی الله د زونو په حال خپ پو دی په تاسو کې چې کم خلک ا جنگ په رز تختیدلی وو د هوی د د غلتی وجهه داوه چدہ هغه ځنې کمزوریاں په وجہ شیطان د هغه خپه خویولوي الله هغه معاف کړل الله ډیر معاف کول او بردبار صبر ناک دي خلکو چې ایمان امروړی دي نه کافرانو پشان شان خبرې مکووي چې خپل خپلواني چرته په سفر لاړ شي یا په جنگ کې شریک شي او التورته ست تکلیف پیښ شي نو وي چې هغه ځمونګه سره پاتشوي وي نونه بمړ شي وي او نه به قتل شي دا خبرې د چا خبرې دي د کافرانو مسلمان چې د هغه په لوکانات کې نه پریوزي الله دا کسم خبرې د غوی زونونه کې د افسوس سبب ګځئ ګنیو په اصل کې خومررکول والا او ژوند ورکول والله یو الله دی او ستاسو په ټولو حرکتونو ا هغهې ګران دی کچې تاسو د الله په لار کې او وجلی شي یا مړشي نه د الله سر رحمت او بخشش چې ستاسو په حیص کې اضضی اغه داغه ټول سيزونونه زیات بهتر دي کم چي دا خلک ځان لجمع کوي کله دنیا جهان مال هم ویچا سره او الله راضي نوي نو اغه سره اس نشتا خو کله الله رضا ورسره وي نو که انسان کنګال وي که فقیر وي بیا و د دنیا خوش قسمت ترین انسان دي او که تاسو پخپل امر شي یا او شي خو په هر حال کې با الله تو ور كريم رحمت من الله لين تلهم اي پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا د الله ډیر لوی رحمت دی چې د دې خلکو لپاره دی ډیر نرمه او کله چې رتن خو یوي او پسړه سخت وي نو دا ټول به ستاد خوانه خار شوي وو د دوی خطاګانی معاف کوا د دوی لپاره د بخښنې دعاګانی غواړه او د دی دین په کار کې دوی هم په مشورې کې شریک بیا چې هر کله په یو خبره باندېستا اراده محکم شې نو په الله باور وکړه دلته د لیډرشپ خو بیان بیان کیږي د الله هغه خلق وګړي چې د هغه په باور سپاندکار کړي کله الله ساسو په مدد باندې وي نو هیڅ یو طاقت داسې نشته چې پتا سوباندي غالب راشي او کاغه پری دی نو دا هغه نه پس بیا سوق دي چې ستاسو امداد به او کړې شي نو چې سوق ریشې نه مؤمنان دي او ویله پکار دي چې خالص په الله باندې باور سولري ده هیڅ یو نه بيداګرني شګيده چې هغه دي خیانت وکي او څوک چې خیانت وکي هغه به د قیامت پر ورځ د خپل خیانت سره حاضريږي بیا به هر سړی ته د خپل ګټي پوره پوره بدله ورکړي شي او په چابه هیڅ ظلم نه کوي او, داکل او دا کل کې دي چې یو سړی د همیشې د الله پر رضا چليږي او هغه دي د هغه سړی په شان کار وکي چې هغه د الله په غضب کې اغیر وي او خريځه دوزخ وي چ ډیر بزې دي د الله پنځ د دواړو کس مخالکو په مینس کې نوې فرق دي او الله د ټولو خلکو په نظر ساتي لقد من الله وللمؤمنین په حقیقت کې الله په مؤمنانو باندې ډیر لوی احسان کوي دې باث فیه رسولا چې په وې کې د خپل قوم نه یودا سی پیغمبر راپور تکړو یعنی په انسانانو کې هم د اوې د قوم نه سووک فریشت راونه لږلهڅوک جمعی راونه لږلو او د هوی نه رسولو چت کړو چې د اللله یتونونه هوی ته اوورئ د هوی ژوند پا او غوی ته د کتاب او د پوهې دام ورکي حال کې دا, دا خلک د دی نه مخکې پهکاره ګماهه کې پرته وو دا یت چونکې په دریم زل را روان دی ځکه لک شانې د دی تفصیل پهکاتې ټورونه او نه خبره چې شوي ده هغه د آياتو اطلاوت دی یني په صحیح طریقہ د قران پاک لستل او بیا د اغه او رول د تلاوت مطلب دی بل ته او رول زکه شي د اورولو اثر سبل شانتی وي او خلکو له هم پکار دی چې په صحیح طریقہ لستل زده کی دا زموږ بنیادی اسلامی زمواري ده د کتاب د حفاظت سریه ده درستنو انبيو کتابونه ول زای شو ول چې خلکو اصل متن پري خدو کوڅوک عربي وي او که اجمي وي او کد هر इलाके نه تعلق وي اغه د پاره څه ضرورت ده چې قران دی په عربی کې اولولي نو اولنې کار د الله کتاب په صحیح طریقہ الستل اسد کول دا سکه چې چل د کارن ورزي او د خپل اردګرد اسوکرا پیدا کی او د ذمواری ده تر سره کی دوهم کار دل ته ویل شوی دی تسکیه تسکیه څنګه کیږي اغه د نفسوم کیږي د اخلاق هم او د کردار هم کیږي او د ادا ته هم کیږي او د کار اټش په تقریرونو نه کیږي بلکې باهم گفتگوونه او په مخامخ خبره ډیسکس کوله باندې کیږي عموما چې کم درس کیږي اسنګ چدا کیږي نو په دې کې اصلي اصلي خبره خو خېل کیږي خو د دې نه پس 170 زعمل دي چر تر 170 غلطي ده چر تر 170 کم کار صحیح نه ده په دې معمولو کې هر بند فرق شي نو أغلبیا پداسي مجلسونو کې داسه خلکو کې د کې ناستو ضرورت دی چې چرته أغ خپل اصلاح کول شي د یو کس نیت ډیر ښه کې دی شي د أغ پزړکه د الله محبت ډیر کې دی شي په منځونو کې عبادتونو کې ډیر ښه کې دی شي خو چې څنګه چا سره مامله راشي نو أغله اذیت ور کوي او هغه ته په هم نه لګي چې دا غلط کار کوم نو چې ترسو دا اصلاح کولو والا سوک نوي تسکيه نکېږي گویا اسلام صرف په تقریرو تهریر نه خوريږي د بندیانو اصلاح صرف علم سره نه کیږي د دې لپاره 10 استاد او 10 انسان ضروری دي چې کم د اوی د ژوند ورو ورو معاملاتو کې رهنمایي کوي درهم سیس د کتاب تعلیم او تعلیم د علماء يعلمو تعلیم د باب تفئيل نه دي چې دا کم مطلب دے لگ لگ خیل چې انسان په اغه هم همشي په اغه غور فکر هم کول شي او هغه په خپل ژوند کې په امل هم کله شي سلورم سیده حکمت حکمت سیده د نبی صلی الله علیه و سنت څنګه چې امام شافعی رحمت الله علیه الی دی او د غشان د دین د ډونګي رازونو نه پرده لری کول یعنی یو علم هغه دی چې په جملو کې مخامخ کاری او حکمت بل طرف ته هغه دی چې د دې هر چیز رو مخامخ کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف احکامات نه دیخیله بلکې په هغه د عمل کولو شو هم ور دی او ماحول هم او داس ته سہال دی چې کله دربانه مصیبت راغی نو هم ویل چې دا د کم غاړه راغی حالکه په چنګی بدر کې د دې دو چند مصیبت استاوس د الله سره مخالفه دی لته رسېدلې دی انبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته اویا دا مصیبت تاسو په خپل په خپل ځان راوستي دي بشکا الله په هر څه ځبانه قادر دي یعنی کپ اوهد کې ناکامی او شوا لستا سو د خپل قصور په وجا کوم نقصان چ تاسو ته د جنگ په ورز ضروره سيته هغه ده الله په کوم سره در رسیدلی وو یعنی الله تعالی په مؤمنانو باندې د مصیبت راتلو اذن ولي ور کړو چې دا معلومه کی چې تاسو کې مومنان څوک دي او منافقان څوک دی. د یو انسان اصل پتا په سخت وخت کېږي پهخه وخت کې خټول یو بل سره وي ټول مرګري خو اصل دوست هغه وي چې په سخت وخت کې په مصیبت کې پکاره شي او منافقان د اسلام صرف پهخه وختو کې دوستان وو هغه منافقان چې کله ورته او ویل شوه چې راشد د الله په لار کې جنگ وکي یا کم نه کم د خپل خار حفاظت وکي نو ویل چې کومه تا معلوم وي چنن بجنګ وی نومنګ به ضرور تاسو سره تلوي دا خبره چې کله کوله په هغه وخت کې هغه د ایمان په نسبت کفر ته ځات مزدې وو یعنی څوک وفادار هم په سخته وخت کې داسې بهاني نشي پېښ کوله هغه په خپل خله هغه خبره کوي چې پزړونه کې نوی او چې هغه پزړونه کې پټ جاتی الله هغه خپې جني دا هغه خلک دي چې په خپل خناص پاتې شو ود قهوی کمرونه چې جنگله لاړل او الت اوجه لشو نو ده قهوی په حقله او ویل چې کچیر دي زموږه خبره منلې وې نو نه به اوجه لشوې ورته اوایا کتا سو خپل وینا کې ریشنیه نو کله چې تاسو له خپل مرګ راشي هغه د خپل ځان نه منې کوي کم خلک چې د الله په لار کې اکتل شوی دی اووی مړ مګنې اووی په حقیقت کې ژوند دي خپل رب سره ورترزک ملاويږي سچ وله الله خپل فضل نه دي باغيخه خوشاله دي او په دې خبرت مطمئن دي چې کوم مومنان د اوينه رښت په دنیا کې پاتې شي دي او لا التا ان دې اووی د پاره هم د سيری او د اساغم موګه نشته دي یعنی هغه خلکو د پاره خاصطور طور باندې خوشاله دي چې کوم اون د اووی په لارو روان دي اووی د الله په انعام او دغه په فضل باندې ډېر خوشاله دي او وی ته معلوم چلو د مؤمنانو اجر نه زايه کوي د حضرت عبد بن عمر رزيوالانونه روایت ده چمغه د دې ايت باره کې د حضور صلی الله عليه وسلم نه تپوس وکړو نو اووی صلی الله عليه وسلم او فرمایل چې د شهیدانو روحونه بده مرحو په شکل کوي د هغه د पारा په ارش پا کې فانوسونه جوړان دي د روحونه په جنت کې چې کمزې غوړی سیل کوي بیا په دې فانوس کې واپس راشي دوی رب چې دوی ته وکتل نو ته پوس ته وکړو چې تاسو د سش شوایش لري او ویل مونږ د سش شوایش وکړو مونږ چې کم ځای غوړو سیل کو د اهوی رب درې زله ته پوس وکړو او, او وی چې وکتل چې د جواب ورکول نه بغیر بل لار نشته نو ویل اې زمونږه ربا مونږ غوړو چې ته مونږه واپس دنیا ته ولېګي چې مونږ ستاسو بلار کې جهاد وکړو او, او بیا شهید شو نو د شهید ټولو نه لویه تمنا سره چې بیا هغه شان مرشم او راشم اهله کې مرګ سمره تکلیف دی سیس دی خو د شهید لپاره هغه دومره مزیدار دی چې هغه بیا بیا دا مزا غشتل وړي د الله په لار کې ور ور سيزونو ور کول خو سه ژوند ور کول هم هغه لپاره پر لټ فشې خو مونږه خو ور کوټن ور کوټ شي ور ته هم تیارنیو. نه یو مونږه ته خو د دنیا ډیر شي او مسلې مسائل پاتې دي مونږه بس ورکو د اغ مومنانو اجر چې د زخم رسیدلو نروو هم هوی د الله او د رسول په اووا باندېله بیک ویللو او حاضر شو په هوی کې چې کم خلک نیکان او پر هزګاره دي د هوی دپاره لوی اجر دی اغ مومنان چې خلکو ورته اوویل چې ستاسو خلاف ډیر فوجه را جمه شوي دي د هوی نه اوریږي نو ددې خبرې په اوورو سره د هوی ایمان نور هم زیات شو او هوی ل جواب ورکو چې زمونږ دپاره الله کافی دی او هغه ډیر ښه کار شمولو ولادي اخر دا چې اووی د الله د نعمت او د فضل سره واپس راغلل اووی ته هیڅ قسم ضرر هم او نه او د الله پر رضا باندې د تللو عزت ورته هم حاصل شو الله ډیر فضل کوله ولادي د جنگي اوه د نفس ابو سفیان واپس شو ایسه حاصل نکړل سوای د دې چې د مسلمانانو لګ نقصانو شو نو په لاره کې احمدول اسد یو زید الته چوره سېدو نو خیال ورل راغلو چې ما خو ډیر غلط کار وکړو مسلمانان خو مل ختم هم نکړل دمر خمو کو نو هغه سوچ وکړو چې دوباره حمله وکړدا الته چې مسلمانان دغه د دې ارادې نه خبر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دویم ورځ مسلمانان د جګړې لپاره راغوختل نو ټول په زخمی حالت کې وو خو بیا دوپاره جګ کولو ته تیار شو دې توی ایمان موږ خو اووي نن مونږ یت خراب دی نن به سبقله نظم یا سبل دې کې کار کولو پسې خو الته سه حال چې څوک بنده داې نهوو چې زخمی نهوو زخمونو سره اتبم وی او طببییت څنګه وي خو بیا هم ډیر خلک را شو چې مونږ زو او لامړل خو الته پته او لګې د ا چې ابووسفان د ګبراهټ نه تللی دی جنګم او نه شو او الته یوتتی جارې کافله میلا شوه او مسلمانانو د هوی نه تجارتي फायदा هغه سره لکړه او واپس راغلل اوس تاسو ته پته ولګیدا چې هغه په اصل کې شیطان وو چې د خپلو دوستانو نه خامخا خلق کیرول در اصل ابو سفیان ویلی وو چې لړشي او په مدینه کې دا خبر عام کئ چې مونږه را روان یو دا د هغه د خوفسده کولو چې کوم سازش وو د هغه باره کې ویل کیږي نو د بیا د تاسو د انسانانو نه مېریږي زمانه یې ریږي کته کې د ایمان والایي ا پیغمبر کم خلک چې د کفر پلار لار کې ډیر منډې وهی د هغه دو منډې د تا غفنه کې د هی الله ته هیڅ نقصان نشي رسوله ځکه چې کله کله مونږ ګورو چې کفار ډیره تر کې کوي مونږ ډیر شاده پاتې شو کفارو دمر اسلحه جوړ او داسې زونه جوړ کړل اوس بس کې کی, کی. نه وذ بالله اوس خو به سختم شي نو په دې دور کې هم او قران خو د هر دور د پاره د کنا نو او فرمایل چې اوی ل د هم دو ضرورت نشته دا د الله اراده ده چې د اوی د پاره پاخرت آخرت کې هیڅ برخه مخ لرنه کی او اخیر اوی ته سخت سزا ملاوي دوه الاده خو خبره ده دا چې مونږ د پاره خو مدد وعده شته چې کله مونږ د الله پاتات کې ځان بدل کو کوم خلکو چې ایمان پر خو دل او د کفر خریدار جوړ شوی دي او هی کینان د الله هیڅ نقصان نشي کولې نو ول چې دا کتاب د ټولو د پاره دی صرف مونږ د پاره نه د کفارو د پاره هم نو او هیته دا پیغام ور کړي کی, کی چې د الله د دین په مقابله کې نشي کامیابه دي خو که وقتی تورم اسه هم شي ستا هم خپل نقصان دي نو دینه منېشه د او هی د پاره درناک عذاب تیار دي دا کم مهلت چې مونږ د ورکو د د کاف ایران اذان په حق ونګه خبر له مولد ورکو چې دوی د ګناه پیټه خدرونکی بيدې دوی د پاره سخته ذلیل کوله والا سزا ده الله تعالی او مومنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نه په کم حالت کې چې اوستاسو یعنی مومن منافق مضبوط ایمان والا کمزوري ایمان والا ټول ګډوډ یو مغلوبه شانت جماعت نه دا سه بنپاتې کیږي هغه پاک خلق د ناپاکو خلقو نه خامخا جدا کړي زکه چې د صحابه کرامو رزل تعالیونو نو مخ کې کار غښتل کېدو نو زکه الله تعالی یو خالص گرو بیل کړو خو الله طریقه دا نه ده چې تاسو د غایبونو خبر کی یعنی دا به نه وي چې فلانی مخلص دي او فلانی نه دي بلکې دا سه به پیدا کی چې منافق او مخلص بلبل شي د غایبي خبرو خولو له پاره خو الله چې د خپل رسولانو نه څوک خوخول خول غړي اغه خوخکي د غبي کارونو پههکله په الله او د غ پر رسول باندې ایمان سااتئ که تاسو د ایمان او د تقه په لاه لاړی نه تاسو تبا ډیر اجر میلو شي په کم خلکو چې الله خپل فضل کی دی او بیا هم هغوی شتیا کوي نه هوی د دا داخل نه کوي چې دا شمتیا د هغوی د پاره اخ ده نه دا د هوی په ه کې ډیره بده دهسه چې هوی په خپله شمتیا را جمعه کوي هغه به د قیمت په د هغوی دغاړی توک جوړ شي وس څنګه اوه د حالاتو او په اخر کې بیا د مال د خرج کولو خبره کیږي ځکه چې د دین د ترکې لپاره همیشا د مالی قربانی ضرورت وي خو چې کله مونږ د مالی فائدو باره کې سوچ کوو د دین د فائده سوچنه کوو نبي هم د غشان حالات د مسلمانانو مخه لراجي د زمکه او د اسمانونو میراث د الله دی او تاسو چې څه کوي الله دا غوې نه خبر دی الله دا او خلق خبر ووري دی چې چه وای چهلہ فقیر ده اومنګ غنیا نیو دا هغه څه لپاره ویل چې د الله د دین د لپاره مال غوښتي شي کله الله غوښتلی نو د خپل دین د لپاره به زرا لیګلی وو اومنګ نه غواړي دا هوی دا خبره به هم مونږ او د دین مخ کې چې هغه کم پیغمبران په ناڅاخه قتلول هغه هم د هغه په عمل نامه کې لیکل شو دی یعنی لیکل شو دی دا خبره چې يهودو به سکول کل چې دی فیصله وخت راشي مونږه په هغه وخت هغه توایو چې ها او چې دوزخ د عذاب مزه او سکے داستا سو د خپل لاسونو ګټه ده الله د خپل بندگانو د پاره ظالم نه دي کوم خلک چې ویچی مونږ ته الله هدایت کړی دي چې ته رغه پورېب هیڅ یو رسول نه منو چې تر سو پورې هغه زمونږ مخ کې داسې قرباني اونې کی چې غیبی هور راشي او هغه اخري هغه توایا تاسو ته تا زمان مخکې ډېر رسولان راغلي دي دی چې ډېری روخانه نه خیر وړلوي او هغه نه خیر هم وړوي د کمی چې تاسو ذکر کوی یعنی د قربانه پهور کې د څه زدهلو نو که د ایمان وړلو د پاره په دې شرط وران کولو کې تاسو رښنیه نبی هغه رسولان تاسو ولې وجل اوس ا نبی صلی الله علیه و سلم کچې د خلک ته د نو ډېر رسولان تاسو مخکې د روح غنل شوې دي چې او وی خاره او صحیفه او رڼا ورکولواله کتابونه وو. اخر بهر سړی امري او تاسو ټول بده قیامت پورز خپل خپل پوره بدله بیا مومي کامیاب پا اصل کې هغه ده چې الته د دوزخ د هور نه بچ شي او جنت ته داخل کړئ شي په تشو ده دنیا نوداد دوکه یوسیز ده اې مسلمانانو تاسو به خپل مالونو او خپل نفسونو کې خامخه ازمایل کېږي یعنی چې څوک کلمه وای د جنت طلبگار دی هغه د پاره په دې دوو سيزونو کې ضرور آزمائش وي او تاسو به د اهل کتابو او د مشرکانو نه ډیره د تکلیف خبرې اوري که په دې ټولو حالاتو کې تاسو صبر وکړو او د تقوا په لارې تینګ پاتې شوي بیا ام اکا د۱۲ زونو ان وانتصبر و وتتقو چې د کم زین اغاز شوه او ملته اختتام نو دا ډیر د حاصلی کار دی اهل کتاب نه دا وادهغ اغشتل شوي وه چې د کتاب تعلیمات په اخخواه ووي اوغ به اپټ نه سائ خو هغوی کتاب اشاته اوغورځو نل زمونږ سه حال دی چې د کتاب تعلیمات په ځای ده دی چې په خلکو کې خواارکو مونګه په محفو ځونو کې اخیدي او مونږه کوس د خپل دچسپه کارونه او په ل قیمت باندې هغه خررس کړو خراب کاروبار دی چې دا دوی کوي یعنی کد دین سکارم کړه هم دې نو د اغه نه د دنیا غټلو فکر دې ته اغه خلک د عذاب نه محفوظ مګړه چې اوی په خپل کارونو باندې خوشاله دي او وړي چې په دا کارونو دي د اوی صفاتونه اوشي چې په حقیقت کې اوی کړه نوي په حقیقت کې دا اوی د لپاره درناک اساسه تیار ده د زمکه او د مالک الله دې او اغه په هر څه قدرت لري ان فی خلق السماوات و الارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب دزمكي وداسمانون پا پیدا او اوشبا وورز پا يوبل پسي بار بار راتللوكي دا آغا أكلمند خلقو دا پاردير نخده سوق ددا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باتلا سبحانك فكنا عذاب النار سوګ دی دا عقلمن خلک چې اغوي په ولاړه په ناسته او په ملسته په هر حال کې الله یادې کثرت سره یادی نبی صلی الله علیه وسلم یو موکه هم د سنند پرېخی چې د کم ذکرې مونږ ته نوی خیله خو مونږه نه اکثر دعا هې رشي یا کراظیم نو سستی وشي زباني ناراضي نو په دا موقع تاسو سوسو کولی شي چې د مختلفو موکو د دعاګانو کتابونه یا کارډونه ازان سره اوساتې کله مونږ اغوم ځان سره کېدو خغرانه د شي جلستل ناراضي زه کومګه داسې کیسټونو هم تیار کړی دي چې په اغه کې د کوشش شوه دي چې دواګانه په تاسو یاد کړئ شي یاد د دواګانو صحیح تلفظ او خیل شي چې څوک دواغ غختل غوړي او هغه صحیح خو غوړي کنه باقی چې خپل جبکه س غوړو اغه غوړو خو هغه جامع نوي جامع دواګانه اغه دي چې کم نبی صلی الله علیه دي مسنون دواګانه نو ګلمند خلک اغه دي چې څوک الذین یذکرون الله قیاما یعنی په ولاړه ګرځې دورا ګرځې دوکه د کور کار کولو کې وقودن بناستا په ګړډی کې هر وقت د الله ذکر کوي کته سو دا خپل عادت جوړ کئ ور ور کړونه خپل بیگ کې کې دی چې چرتهوم زی او بور کېږي نو کړه روبا او دعا غوښتل شروع کړي کې دی چې عمده کده دوا د قبولیت ټایم وي وَعَلَى جُنُوبِهِمْ او په خپل ډډوباندې چې کله mLast خوب نه درځي اسه ریلکس کوي یا د چا انتظار کوي داسې وقت کې د الله ذکر کوي دته د عقل مندو خلکو نشانی ویل شوې ده او صرف ذکر هم نکوي سترګې هم کول او ساتي او يتفکرون فی خلق السماوات و الأرض او زمکه او د اسمانونو په جوړښت کې غور فکر کوي چې د هر څه ول جوړ شوی دی اس څنګه جوړ شوی دی او نوروي رب نه ما خو لکتهه ده باله د ذکر او فکر په نتیجه کم سوچ جوړ شي هغوی به اختیاره ووي چې پر وردیګاره دا ټول هرڅ تا بے فې او بے مقصد د نهلی جوړ کړی دا دمر لوی اسمان او تا بے مقصد د جوړ کړو د وړو وړو سیزو او هم مقصد شته د کورسه د میز د ګړی مقصد ته نو د ځم او د اسمان د پیداش به ه مقصد نهوي په دیکې چې کم انسانان دي د هغوی س مقصد نشته د ضرور د یو خاص منصوبې د لاندې جوړ شوي دي هغه منصسه د د دی بارکه کې ځان په ډیر ضروری دي صبحبحانکه فقی نه النار ب نار بیا اختیاه دهوی په جبه سر را ته پاکې ستا یو کارم ب مقصد نه ش کې دی مونږ ب مقصد د زندگی تیره نو اربه مونږه د دو زغخ عذاب نه بچکې او زمونږه کمی کو ته اف کې نبی صلی الله علیه و سلم بې کله د تهجد لپاره پاسېدو نو د آیات بای د دا 4 دام نمخ کې د صورت اخیره پورې ویل ربنا انک منت تد خلل النار فقد اغزیته تاته سود د زخته داخل کړو غرد په حقیقت کې په ډیر زلت او شرمندگی کې واچولو مونږ په دنیا کې ورو ورو خبرو وباندې بې عزتي کړو فلانی دا اوویل چرته اغلا یا د دنیا څخه نقصان وشو هغه مونږ ته بې خو اصل بې په د وزخ کې غرزې دل هغه به د انسان د حقيقي بي وسه وخت وي د هغه د تکبر د ماتېدو اصلي موکه به وي چې هغه په هوټه ما کې ورچول شي ومال الذالمین من انصار او بیا به د هغو ظالمانو لپاره هیڅوک مددگار نه وي ربنا اننا اسمعنا منادی ینادی للایمانی ان امنو بربکم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا پهکه فران نه سی آات نه تووف نهمال ابرار <laughs> ا به مونږه یو اوازز کولو والا واورېدو چې خلکې ایمان ترابلل درابلل د را بللو والله او همسه کار په کار دی چې اوهوی د خلک د ایمان طرفته راابی ایمان د جې کوي د هوی شعور د جوند کوي ټولو په غبررانو کار کړی دی او ویل چې خپل رب ومنې نومونګ د اغه بلنه قبولکړه نو اریبہ کومه خطاګانی چې زمونږ نشو ویلې اګه را ته معاف کا او کومه بده چې په مونږ کې دی اګه را نلریکه او زمونږه خاتمه د نیکانو خلکو سره وکه نو د پیغمبرانو مقصد سو رب سره جوړاول خپل ځان ته خلک نه را جم کول ربنا وااتینا ما واتنا علی رسولک ولا تغزنا یوملقیامه اریبہ کومه وادي چې تا د رسولانو په ذرې موږ سره کړي دي ا هغه پوور او د قیامت په رض مونږه مشر من د کوه ان نه کله تخلیف میاد ب شکه ته واده خلاف کولو والا نه په جواب کې ورته خپل رب او فرمیل زه په تاسو کې د هیچ چې عمل نظای کوم کسڑی او کهښځې یعنی کهښځه هم خکارونه کوي نه د غې به هم ځکه دردانی کومه تاسو ټول د یبل همجننسې؟ یعنی ټول انسانان یې نو کوم خلک ځما د پاره خپل وطنونه پر خوده لیدي او زما په لار کې د خپل کورونو نه وستل شي او تکلیفونه ور رسول شي او زما د پاره جنگونه کړی دي او وجل شي ودی د اوی ټول ګناهونه به ځماف کم او دا سباونه ته به داخل کم چلان دته ولی به کی د بدله دا د اوی د الله سره او بهترینه بدله خاص اوم د الله سره ده اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا په ملکونو کې د نافرمانو خلکو منډې دې دانه دوک کئ دا بس د یو سو ورځو د جون لګي مزې دي بیا به د ټول دوزخ تزي چې د ټولونه خراب زه د قرار دې یعنی یو کوم ته پکاتو چې هغه په دنیا کې غر را غرزی او مزې کئ پدې مهریانه گئی او د هغه په شانته اکرونه شورونه نکئ ځکه چې تاسو خو امت مسلمانه ای دا څو خو سه بل پیدا کړي شوی استو څو خو سه بل ځمويری ده ځکه چې المرء ما من احب انسان به هم هغه سره وي چې چا سره غمني کوي کومه هغه هم دا خلک خپل د خوخي مرکز کو نو انجام بم هم هغه سره وي ویل وی کیږي چې د چا مسلمان په دنیا کې ګرځیدل را ګرځیدل یا سیر تفری تفریح به مقصد نه وي مسلمان د خپل جند هر هر لارې باندې بل مقصد مخامخ کیدی او د دی وزاحت به ان شاء الله په سورې توبه کی راځي اسا اي هون دلاندي چې د مسلمان پسمکه کې گردش د کوم مقاصد دلاندي کیږي د دې مرخص چې کم خلک د خدای نه په یره جون تیری د اوې د دا پارا داسې باغونه دي چې لاندې تی ولی پيږي په اوې کې به هميشه دا د دې اوې د پارا د الله د طرف نه د مل سامان دي او سچ دی الله سره دی اغه د نیکانو خلکو د پاره د ټولو نه به تر دی په اهل کتابو که هم س خلک داسې دی چې اغه الله مانی او په اغه کتاب باندې ایمان دی چې تاسو را لې غلی شوي دی او په اغه کتاب باندې هم ایمان لري چې د دین مخ کې اغه تر را لې غلی شوي وو الله ته دی یعنی د الله نه یریدو ولادي او د الله آیتونه په لکه مت نه خرسي د اوی بدله د خپل رب سره دی او الله په حساب کوله کې وخت نه لګای یا ایها الذین آمنوا صبروا پسابرو او رابطو وتتقوا الله لعلکم تفلحون ای هغه کسانو چې ایمان مروړی دي د صبر نکار واخلې یو بلته د صبر تلکین کوي یا یو بل سره ډیر ډیر صبر کوي صبرو ورابطو او یو بل سره رابطه ساتي یا jihad د پره تیار اوسې د حق د خدمت لپاره تیار اوسې او د الله نه ير ساتي نو امید ده چې فلا به عمومي یعنی د صورت په اخر کې خلاصه ور کړی شوې ده د اغه ټول تعلیم چې کوم رستو په دې صورت کې ور کړی شوې سکول دی صبر استقامت سره په دین قائم ایدل صرف پخپل نه نور هم په قائم ساتل او پرابطو کې پخپلو کې رابطه ده او د دین علاوه د دین د سرحدونو نگہرا هم ده او د ټول سیزونو سره سره تقوى صرف هم ال کامیاب دي شي بسم الله الرحمن الرحيم یا ايها الناس اتقوا ربكم اي خلکو د خپل رب نه اويريږئ چې تاسو دیو نفس نه پیدا کړی او عمدته غ نفس نه دغه نفس لپاره جوړه پیدا کړا او دغه دواړو نه ډیر ناری نه او جنا نه په دنیا کې خوره کړل د اغا الله نه اويريږئ چې د اغه په واسطه تاسو دیو بل نه خپل حقونه غواړئ او د خپل ولیدو تعلقاتو ورانول نه ځان ساتي یقین لري چا لا تاسو سباندې نیګران نه دي د یتیمانو مال او ویله واپس ورکې خمال په خراب مال م بدلوي او د اوی مال د خپل مال سره یو ځای دا ډیره لوی ګناه ده که تاسو د یتیمانو سره د بی‌انصافی کولونه یریږي نو کومه خزي چستا سو خوخي شي په اغوي کې د دوو دوو دریو دریو او سلورو سلورو سره نک او کوئ یعنی دا هوکم نه رخصت دی خوکدا فکر در سره وي چې د اووی ترمین ذبه انصاف او نهکړی شي نو بیا یوهښه او کوئ یا هغه کنیظان ظان لهښې کوي چې اوهوی ستاسو په کقبز کې راغلی دي د بیا انصافه نه د بچکېدو دپاره دا, دا کار زیاد بهتر دی اوښله خپلمهروونهښ د ژړه په خوشاله سره په دی خیال چې دا فرست دی ورکوي البتک اووی په خپل خوخه د مہر سهسه معاف کی نو اغه تاسو خو په مزه سره خورل شي او خپل اغه مالونه چې الله تاسو د پاره د غزرانی وزريه جوړ کړده نه پوها خلکو ته ما حواله البته او ویل د خوراک او د جامو د پاره ور کوي او نیک خبر ورته کوي ادلت د مال د اهمیت باره کوي لشي ودي چې یو مؤمن بنده مال سګنی د اغو پسندهګي د اغي سياسيت دي چې دا د حق د ژوند ضرورت شي دي د ژوندۍ کایمولو ذریعہ ده یعنی عام طور په دیندارو طبکو کې مال سره نفرت کیږي مال قابلیت نفرت شي نه دي مال د انسان ضرورت دي او مال د دې لپاره هم نه دي چې انسان دې د دې په مینګه هر شي هیر کی نموتې دی لته طریقہ صدا چې نه محبت او نه نفرت بلکې ضرورت او بیا دا مال ځای کوي ما خاص تور سره نادان خلکوله په ورکول وباندې دی کې ډیر لوی تلکینده په نادان کې سوک راځي وړ خونن سبا موږ مسلمانانو کې یو کار دی چې خاصه به او د پرتېوی نه به بچول ناشته ور او تر به وي چې فلاني ځای کې پیسې پتی دي غواخله او هغه یې کینټین غلط سلت سيزونه اوخري او نا جوړ شي استاسو وګوري څنګه چې د قیامت د نشانیانو په ذکر کې راځي چې کنیزه چې کم هغه به خپل آکا پیدا کړي د دې مطلب دا هم اغشرې کیږي چې کوم ماشومان تاسو نه پیدا دي هغه به استاسو حاکمان شي نمور او پلر نن سبا په ځای د دې چې د وړو زمواري واخلی وای چې دوی سه غوړی ورلور کوي خو ځمونګه د سره کوشي اکلې د ټي وی مخ ګلې سبل د مصروفیت مسؤلیت ور مخ کې او په خپل د خپل خوخه جنتیری د اولاد صحیح تعلیم او تربيت او اوویله وخت ورکول د دې خبرې خیال ساتل چې اووی سه اخلی سخوري د په بنیادی ځمواريانو کې شامل دي غنينو بازه وقت وروله زیات پیسې ورکول اووی کې اخلاقی خرابیاں پیدا کولی شي او د اعتمانو ازمایش کوي تر دې پوره چې هوی د نکا کولو عمرته او رسید دي بیا کچرې اتسو په هغوی کې او خیاریا اولی نو ده نه د هوی معلوونه غوی ته اوواله کوئ یعنی که د یتیم مالوی نو نه د هغوی په بلوغې هغوی ته اوال کوئ داسی چرې م کووي چې په بیاصاف سره د هوی معلوونه دد یې د ووجه زر زر اخورري چې دوی به رالووی شي خپل حقک به او د یاتیم کم سرپرس چې مالداره وي اغه دی د پرهیزګاری نه کار واغلی او کمچې غریب وی اغه دی د عامه معلومه طریقې مطابق خوري بیا چې کله اغه ته خپل مالونه حواله کوي نو خلک په گواهان کوي او د حساب کتاب دپاره الله کافید لیر رجال نسيب ممما ترق الوالدان والاقربون د نادینو دپاره په اغه مال کې احصاده چې اغه مور پلار او رشتہدارانو پر خوده لیوي او د زنانو دپاره هم په اغه مال کې حصہ ده چې اغه مور او پلار اور اشتهدارانو پرې خوده لوي کله وی او کټیر او دا حصہ د الله تر اف نه مقرر ده دلته وتا سګوري چې په صورت النساء کې د خزو په حقوقو ډیر خبري راځي چې د اغوی مہر ادا کئ او لا په وراثت کې حصہ ور کوي دا اغه سيزونه وو چې په دور جاهلیت کې به په عربو کې نو او خزه ډیر مظلوم وي اسلام راغلو او اغوی له د هوی حیثیت او مقام ورکو د ښو په پا حقوق پندې کیس هم موجود دی چې اسلام هغویله کم کم حقوق ورکی دي او تاسو اګوری چې د صورت نوم هم د خصو په نوم اخه شوي دی انسا او کله چې د تقسیم په وقت کې د خاندان خلک او یتیمان او مسکنان حاضر شي نو د هغوی مال نه هغوی له هم سورکي یعنی د چا چې واست کې حص نشته هغوی سره هم خاوالی اوقيي او د شریفانو په شان خبري ورسره وکي خلکو له پکار دي چې دا خیال په ځړ کې راولي او هغه ریګي چې کله هغه په خپل داسې بیوسه اولاد پاتشي نو د مرک په وخت کې به د هغه د خپلو بچو په بار کې سسه د یاره فکرونه ګرځیدل یعنی استاسو به دا خو خو وي چې استاسو نه پس استاسو بچو سره داسې لک اوشي کم چې تاسو په دې موقع د 100 بچو سره کوي چې د چا مور او پلار موجود نه دي اصل ایمان اصل تقوا هم دا چې انسان دی ځان د بل په ځای تصور کی چې ځان لا سخوخی او مکه دی د بل د پاره هم خوخی نو پکار دی چې هغه د خدای نه او یریږي او دراستی خبره او کی کم خلک چې په ظلم سره د یتیمانو مال خوري په حقیقت کې هغه په خپلو گیډو کې هور اچي ځکه چې یتیم عجز معصوم وي کمزوري وي ولی چې په بلوغت یتیمی ختم شي دلته فوکيران اکو ډاګانم شي نو وی چې مونږ یتیمانیو خو یتیم اصل کې سوک سوک چې بالغ نه وی نو داسې ماشومان خو خبرم نه وی چې د هغه امور او پلر طریقه سدي دینه خو ابرنه خلک خبر وی او که هغه د اغه ماشوم مال پټی چرته اړي نو هغه خیانت کوي خپلو ګډو کې هور ډکای او هغه به ضرور د دوزخ بلو لمبو ته اچول کیږي ستاسو د اولاد مبارک الله تاسو ته تا حکم کوي چې د یو سړي حصہ د دوو زنانو برابر ده د 10 دا د ظلم نه دي د تفصیل تفصيل اگر چې چې د خزو د حقوق والا کیسیټ کې موجود دي خو خبره ده چې ټوله ماشیز مواری په سړي ده سړي چې کلوا د اوکی نو خزله مهره ادا کړي چې کورته راولي نو نن نفقه ورکي د دې په مقابله کې خزته جسمی لاویږي اداي خپلې اغه به نه خاوند باندې خرج کوي او نه په بچو نچې په ځوابی مسواري زیاته ده اغه له حق هم زیات ورکړی شوی ده کدمړي وارسانې د دواو نه زیات جنه کوي نه اویل د دې میراث په دریو کې دوه حصے ورکړي شي او که صرف یو جنه وارث نو نیم میراث د اغه دي کدمړي اولاد وو نو مور او پلار هر یو لا د میراث شپګمه حصہ ورکول پکار دی او که اولاد نو او مور خپل لري ورسان وو نو مور له د دره مهسه ورکړي شي او که د مړي خو رور هم وو نو مور ببا د شپګمه سه حقدار وي خبره ده چې د وراثت د تقسیم په معاملکه ټول فیصله الله تعالی پخپل فرمایلی ده دا سه لګي لګچتله ښښوي وي او بیای ویلې وي چدوم رستا او دوم رستا او څوک دې پچاز ظلم نکوي ځکه چې د وراثت باره کې غلط وصیت انسان د ټول عمر نه کېانځایې کوي د ټولو له せ په هغه وخت وېشل کېږي کله چې مړي وصیت کړی وي هغه پورک کړي شي او په مړي چې څه قرض وي هغه ور کړي شي یعنی د وراثت تقسیم په دوو سيزونو نه پس کېږي وصیت پورکې دوه پس او قرض ادا کې دوه پس تاسو څنګه ویږي چې ستاسو په مور او پلار او ستاسو په اولاد کې څوک د نفع په له سره تاسو ته تا زیات نږدې دي اکل کل د بندمینه یو یوکس سره ډیر او بل سره کم نو بنده هو دی چې هغه ته دي زیاته ملو شي او یې فرمایل چې د ځړ په خبرو مزه تنه خبر چې څوک بتاله زیاته फायदा درکي دا هي سه الله مقرره کړې دي او الله یقینا د ټولو حقیقتونو خبر پا دی او په هر معامله پو دی او ستاسوښو چې سفرېښدي په غې کې نمه به تاسو تملاويږي ول اللهکه هغوی به اولاوي او که د هغوی اولات نو بیا د میرا سلوه سه ستاسو ده دا الله دا چې اول د هغوی وسیحت پوره کړی شي یعنی اخه هم اوسییت شي او هغې چې کم وسیحت کړی وي اغ دی پوره دا خبره زکا زیاد تاکید سره اقامه چې زمونږه طرف ته د خزې خبره له ساهیمیت نه ورکړي کیږي په ژوند کې نه ورکړي کیږي نو د مرګ نه پس به سو کیا دلري چا هې سویلو خ الله تعالی تاکید فرمایلی دی چې د هغه وصیت دی پوره کړی شي کنې نو دا یو عمومي جمله کافی و چې سو کوم او کې د هغه وصیت دی پوره کړی شي خ دلته د سړو او د خزو ذکر بیل بیل تور باندې کړی دی او کم کرس چپ پاتې وی هغه ور کړی شي او خزې ستاسو د میراث په مالکي د سلورو مهسه حقدار دي کتاسو بې اولاد وې او که اولاد هم وی نو بیا به د هغه اتمه سه دا ال چې اول ستاسو وصیت پوره کړی شي او کم کرس چپ تاسو پاتې وی هغه ور کړی شي او که هغه سړي یا خزې چې میراث به تکسميږي بې اولاد هم وی امور پر لري هم ژوند دی نی یا نور یا یو خوروی نور او خور هر یو ته به شپګه مه سملاوی کی دل ته تاسو ګوري چې د نور او د خور بسړی او د خزی د هر یو برابره هسه یې ښه دا اول سړی لزیاته او خزی لکموه الته د ځمواريانو خبره وا یعنی یو د اولاد په شکل کې چې کمال راضی یعنی کوم چې د روزمره معموله دا الته بل خبره ده خکل کل دا حالاتم کیږي نو دلته په او سړکه هیڅ فرق نه دی ول شوې دوه ول حصہ ده او کرور او خور دیونه زیات وو نو بیا به د ټول میراث په درې مه حصے ټول شریک وی دا ال چې اولته وصیت پوره کړي شي او کم قرض چې په مړي پاتې وی هغه ته ورک کړي شي په دې شرط چې هغه نقصان ورکول والا نه یعنی ا وصیت به پوره کړي کېږي چې کم کې چې چاته څه نقصان نور رسی ځکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دې سلسله کې ډیره سخت خبره فرماي ليده چې یوکس ټول عمر د اهل جنت په شانتي کارونه کوي خو د مرګ په وخت کې په وصیت کې چاته زرر اورسي او خپل د ژوند کتاب په یودا سه عمل ختم کړي چې کم هغه د دوزخ مستحق کی یعنی یوکس کزمونه وی خو هلاک هغه حقيقي وارث ته هغه محروم کوله د که مونږه غلط وصیت وکړو، ردا ټیک خبر نه ده، تاسو ګوري چې انسان په خپل روان دي، مال خوشا ته پاتې شو. که څوک یو مخلي نو تاسو ته تا د دینه سفر پریوږي، نو به تر ده چې د شریعت د فیصلو مطابق وي. چې مونږ پاتې نشو او نو زمونږ مال زمونږ د فایده خو نه دي. زکه د الله تعالی فرمانی کول غلط وصیتونه نکول، چا صرفي ور کول او څوک د حق نه محرومول هر څوک ولا لغبل نقصان ده دا حکم د الله د طرف نه ده او الله په هر سیز پوې ده او نرم خویا خوې دا د الله مکرر کړي شوی هدا نه دي څوک چې د الله او د هغه د رسول حکم اومني هغه با الله دا سی باغونو ته داخل کی چلان دې بته نهرونه بهږي او په دغه باغونو کې به با هميشه اوسېږي او دا لویه کامیابی ده او څوک چې د الله او د هغه د رسول حکم اومني او دا د مکرر ګرښو اهدونو نو ووړي اهمل له اورتا چې چپ هغه کې به همیشه اوسېږي او د اغد پاره رسوا کول ولا سزا حکم د سنه پس را روان دي د وراثت د تقسیم نه پس چې سوق د دې قانون پامبندي کوي د اغد پاره خوینده باغونه دي تیار شوي او چې سوق په دی مامله چې سره زياته کوي هغه به د خپل اخرت سودا کوي ځان له بنو نقصان ور کوي د زنانو نه بدکاری وکي په با اوی باندې د خپلو کسانو نه څلور پیش غواهان پېش که څلور تنو په گواہی وکا نو اوی تر هغه پوري په خپل کورونو کې بند کړي چې مرګ ورل راشي یا ورل الله سب بللار وباسي او پتا وسو کې کڅوک دوه تنه د بدکاری وکي نو دوړو له تکلیف ور کوي بیا که اوی توبه وباسي او خپل ځانونه صحیح کړي نو پریګې دی ځکه چې الله ډیر توبه قبولولو والا او رحم کولولو والا دی ته حکم د زنا د حد دراتلونه اول دی روستو چې کله اغه حکم راغلو نو دا منسوخ شو انما توبه علی الله للذین يعملون السوء بجهاله او په دې ځان پوی کی چې په الله باندې د هغه کسانو ته توبه قبولولو حق دی چې دنه په وجه ثبت کاری او, او د هغه روستو زر توبه وباسي په داسه خلق باندې الله د خپل مهرباني نظر کوي او الله د ټولو خبرونه خبر دی او حکیم او دی خطوبه د اغه خلکو د پاره نه ده د کوم خلکو د پاره نه ده چې په محبت کارو نه کوي ا تر دې پوري چې کله په اوی کې د چا د مرګ وخت راشي نو په اغه وخت کې وي چې اسمه توبه ده او د غشن توبه د اغه چا د پاره هم نه ده چې د مرګ پوري کافران پاتشي دا داس خلکو د دا پاره خومونګه ډرناک سزا تیارې ساتل ده څنګه چې احاديث کې راځي کنا کن الله يقبل توبه العبد مالم یو غیر الله د بندې توبه اغه وقت قبلی چې ترسو د مرګ اثر نه وي خو چې کله انسان د مرګ فرشته اووینی او وقت وخت دیږي او د ګبراهټ نه توبه کوي نو وقت وخت توبه نه قبليږي یا ایها الذین امنو ایه خلقو چې ایمانم وروړل دي ستاسو د پاره دا حلال ندی چې په زور زبردسته ځند خزو وارسان کوي د هر جهالت کې پاره دا طریقو چې کخاوند بمړ شو نو دا هغه خزې به د کور نه بهر وټوته نه پریخو ده هغه به ام د مال وراثت په شانتي تقسیموله نو د دې سیس نه منې کړي کیږي چې تاسو زبردستی د خزو وارثي گیما اون نه دا حلال دي چې اوی د دې غرض د پاره تنگ کوي چې د خپل هغه مہر صحسته او شو کم چې تاسو اوی له ور ده اون نه د حلال دي چې اوی د دې غرض د پاره تنگي کوي چې د خپل اغه مہر سه حصته راو شو کوي کم چیتاسو اوی ل ورکړه ده دا سمره عامه زیاتی دي زموږه معاشره کې چې خزه مجبوری کی یا د اوی مہر اوی ل نه او یې په ماف کی نو دا سه معذيبه سه معفي وي چې د ځړن نوي ها کچره اوی سرغند بدکاری شروع کړه ال خوند حق مہر ځکه چې اغه دخواوند په خاصکه خیانت کوي د اسلامي او اصول دي لا ضرر ولا ضرار مخه نقصان ورکوئ او مخه نقصان اوچتوي که یو فريق عہد نه پرکوي نو بل د پاره هم رخصت ورکړي کیږي د اهوی سره په ختريقه ژوندې رہی د عمره خوبصورت دي د آیت چې د خصو د تمام حقوقو د پاره جامع دي وا شروعن بالمعروف د اوکا او د اونکا او د ټیک دي کټیک نه دي داسې او که هغه سي او کو د ډیرو سوالونو جواب دی په دې آیت کې واه شروع هن بالمعروف خذ سره هغه معامله ده چې کومه صحیح ده معروف ده یعنی لیدل کتل ده چې په کوم کې څه کبحت څه بوري نشته یعنی چې کومه د ظلم او ستم خالی خالده یو شریفانه معامله ده کچره هغه اساسو خوخه نه نو کې دی شي چې یو سیز اساسو خوخه نه وي خو الله په هغه کې څه څه د پاره ډېر کې خو ده نو وړ وړه خبره اخځه د کور نهويستمه کووي په هر هر خبره هغه پر ایشانه کول دا د چا شریف انسان اکار نه شي کې دی د یو مومن سړی اخلاقدي چې د نام په سندیدګی باوج د اغ خپل سوچ مثبت لري که دا یو شټیک نووي نوسبله اخیر روبلایی خو هم کېدي شي که نه یعنی صرف ااخامیانو تمګورې بلکېسه خوبی او لټوي او کهچرې تاسو د یو خځې په ځای د بلې خزي د راوستلو اراده وکړه نو که هغه له تسډیر مالونه ورکړې دي هو هیڅ ته واپس مخلې آیته صبح د غمال په تور پوري کول او په خارې ظلم کولو سره واپس اخلی او آخر تاسو به د غمال أغلې څنګه هر کله چې تاسو د یو بلنه فایده اغشتلی دي او هغه تاسو نه اکله کا واده أغشتلې ده او د کم زنانو سره چې تاسو پلارونو نک کړی وي د هغوی سره هررګز ن کامه کوئ خو مخکې چېسه شوي دي ا هغه شوي دي ان نه هوکان فاحشهته مقتن کې دا د ب یو کار دی نه خوښه کار دی او ب د لاره ده په اسلامی قانون کې دا فیل فوجداری جرم دی کم فیل د پلار کوونډې سره د میرینی بچی واخر کولخردعه ان الحمد رب رابلالین آیت مخ کی روان ده خو اصل کې مخکینی آیت سره متعلق ده نو د دې لپاره بدا او مخ کی یوزای وایو ولې چې په دې کې د محرمات ذکر راغله ده واخر داوانا ان الحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته